Соколів треба було годувати пташками, ставити свіжу воду, щоб купалися і сушилися на сонці. Сокіл повинен мало спати, тоді він зліший і слухняніший. Сокольник часто годував птахів, накладав їм на голову шкіряні каптурці, путав ноги і носив на тонким обручі, щоб не спали і втрачали дикість. Літати – Попервах пускав на шнурі довжику, щоб поверталися до вежі. Після цього знову годував і підставляв воду для купання. Згодом став пускати вже й без шнура. Вимахував з вікна вежі чимось сірим на довгій мотузці. Видно приваблював птахів назад. Її впракція спершу не дивилася на все те. Неспроможно збороти відразу до вежі, де сиділа їй сторожа. Та згодом не сила було їй відірватися від споглядання соколиного життя, яке розгорталося перед її очима. У високих вежах вигодовують соколів, забирають соколят з гнізда і привчають платити неволею, заліпши знання волі, захиже вміння насолоджуватися нею, осягати всю її безмежну обмеженість. Чи не так склалося її життя? Мов маленьке соколя, вирвано її з рідного гнізда, кинуто в холодну чужину, приборкувано, затуляно очі чорним каптором, зв'язувано руки й ноги, закутав решті в камінь. Може, хоч всемогутній дух соколиної свободи якось порятує її, дасть снагу, терпіння і надії. Тепер не відривалося від споглядання того, що діялося в соколиній вежі. Аж врешті помітив те похмурий сокольник, а, може, помічав ти давно, та тільки через свою відлюдькуватість не виказував. Однак хоч який ти відлюдько, а маєш знати, що дивиться на тебе сама імператриця, до того ж молода й гожа жінка, опріч того ув'язнена, нещасна, безпомічна. Яке ж треба мати серце, щоб лишатися байдужим перед такою жінкою? І одного ранку, щойною праксія з'явилася, коли вікна своїй вежі, похмурий сокольник поштиво вклонився їй. Вона чи не помітила, чи подумала, ніби їй видалося, але сокольник вклонився й на завтра, і ще, і ще. Тепер уже вона відповідала цьому чоловікові, повільно прикриваючи очі повіками, даючи йому зрозуміти, що помічає його поштивість і належно її цінує. Якось у день Вільтруд, захекана розпашила, прискочила знизу, несучи якісь дивні речі. Мовчки подала їх імператриці. Там мало не відсахнулася. Що то? Ваша величність, передано вам. Якась груба шкіряна рукавиця, вся подряпана, так ніби точила в неї пазури самі дияволи. Два скріплені між собою пташині крила, з прив'язаною до них брудною замоцьованою мотузкою. Хто передав, навіщо ти це принесла сюди? Сокольник, ваша величність, просив прийняти. Оце все, що маю з ним робити. Він дарує вам сокола, ваша величність. Ти хотіла сказати ці крила? Ні, живого сокола. Він просить вас надягти рукавицю і ждати, поки він пустить свої вежі сокола. Тоді треба розмахувати цими прив'язаними крилами. Це зветься вабило. Сокіл, приваблений крилами, прилетить до вас і сяде вам на руку. Але я не вмію махати цими, не хочу. Ваша величність, дозвольте мені. Її впракція вказала їй на вікно. Але, прошу вас, надягніть рукавиці, бо сокіл так і впаде. Звідки ти знаєш? Вільтруд не відповіла. Висунувшись із вікна, що сили крутила вабилом. Тоді зашепотіла злякано. Летить, падає ваша величність!» Ївпракся невміло надягла шорстку рукавицю. Смішно але хвилювалася, так ніби вперше надягала шати імператриці. Кинулась до вікна, відтрутила Вільтруд, наставила рукавицю. Втах, наближаючись до землі, опускає хвіст, розпростоює його пір'я, підносить голову і легко і швидко вдаряє крилами, щоб пригасити швидкість і сісти лагідно. Сокіл падав каменем, чи запримічав висунуту з вікна рукавицю, чи запам'ятав, звідки викручувалася вабила, летів зі свистом, так ніби намірявся врізатися в камінь вежі і розприскатися бризками. І Євпраксія мало не закричала від страху за сокола, але він випередив її, шугнув побіля обличчя, вчепився в рукавицю, око втупився в жінку, мабуть дивуючись такій зміні господаря. Хижина наставив на неї жорстокого дзьоба, стрипенувся, мов би зриваючись з дольоту, але тут Вільтруд вправно накинула йому на голову шкіряний каптурець і засліплений птах з криком задряпався по рукавиці, вже неспроможний злетіти, безпорадний і слухняний. «Він буде наш!» вигукнула Вільтруд. «А що з ним робитимемо?» «Я годуватиму, його купатиму, випускатимете до самого неба. Сокольник дасть нам пташок для годівлі, я поставлю для воду. «А що скаже абат Бодо?» сміхнулася й у праксі. «Хіба Бог!» Проти птаства? Адже й Божий Дух злітає птахом. Не соколом же, голубом. Це коли він ні з ким не воює. А в Германії піскопи постійно воюють. Тут виходить теж. Хіба то не Божий Дух штовхає їх до того? Спитає Аббата Мбодо. Я боюся, його він такий суворий. Сокіл суворіший, а ти не злякалася. Бачиш, які в нього пазури. А крила, мов залізні. Однаково це птах. А коли помітить у нас сокола сторожа, ваша величність, вони не помітять. Чому так вважаєш? Вони ніколи не дивляться вгору. Як ти довідалася? Ваша величність, вони не можуть дивитися вгору. Так само, як...